Optikai csalódás Mára virradóan agyvérzés következtében elhunyt dr. Dobro Lubimov Géza, több kitüntetés birtokosa, a Budapesti Tudomány Egyetem kiváló fizikus professzora. Tanítványait réfásan a Petyes csúfnevet adták neki, azért a különc szokásáért, hogy télen-nyáron fehér alapon piros petyekkel díszített öltönyöket viselt. Csak most világlott ki a boncolás alkalmával hogy a jeles tudós valójában nem volt különc, és nem szolgált rá a diákok gúnyolódására sem. Mint kiderült, az édesanyja, aki állandóan pirosbabos áthúzatokat használt, egyszer csecsemőnek nézett néhány pettyet, és bepójálta, majd megszoptatta, végül fölnevelte őket. Az azóta eltelt 67 évben egész Budapest áldozatául esett ennek a mulatságos optikai csalódásnak. Földi maradványait, körülbelül két tucat pettyet holnap helyezik öröknyugalomra a főváros által adományozott sírhelyen.